Hej och välkomna till The Effort Cast. Jag heter Anna och kommer vara er värd. Idag är det onsdagen den 2 maj och vi är inne på avsnitt 23. För er som inte vet så är teamet för den rollspelsgrupp som spelar D&D tillsammans och i vår eminenta podcast här så pratar vi om böcker, tv-serier, filmer, spel, ja, helt enkelt allt som intresserar oss. Och idag så har jag med mig Sandra. Hallå. Och Stephanie. Hej hej. Ja, det ser ju lite annorlunda ut idag. Det är till exempel inte Nick som pratar i oss nu- utan det är jag, lite ny i gamet. Väldigt nervös, men annars så går det bra. Och jag har med mig Sandra och Stefanie- som ju är tjejer, så vi är bara tjejer idag, eller hur? Som Nick förfarade förra gången. Precis. Så tar vi över denna gång. Boys Night Out ledde alltså till Girls Night Out. Det beror alltså inte på att vi är arga- på våra kära pojkar utan nej absolut det... inte. Nej. <laughs> Bara besvikna. Det är mest för att vi tycker att det är kul och <laughs> prata lite grann och vi tänkte att ja, om de får så får vi också. Jag tycker vi kastar oss rakt in på det vi ska göra idag. Vi har vi har mycket att gå igenom. Vi lär prata mycket om allt. Så Stephanie Vad skulle du berätta för oss idag? Ja, jag tänkte passa på att berätta om vår senaste rollspelsession som vi faktiskt hade nu i söndags. Mhm. Mm, mm, eh Sandra var ju tyvärr inte med på den denna gång, men Nej. alltså jag hoppas inte du känner dig utanför, men det är kanske är bra att få lite feedback om vad vi verkligen gjorde. Ja, det ska bli spännande. Förra omgången som vi körde så vart vi alla av med större delen av våra minnen. Vi hade typ bara de senaste timmarna eller dagarna kvar så vi var ju lite allmänt virriga och förvirrade och mm. det var en elak grevhet han och oblivion moss som hade ju fästat lite på våra härliga minnen. Så den här gången så börjar med att vi befinner oss i några ska vi säga tunnlar i underjorden och vi rör omkring. Eh ja så sprang vi på lite stenras och så såg lite förvirrande alviska meddelanden på väggarna som vi inte riktigt kunde lista ut men som vi ändå passade på att skriva av åtsä ja vi strävade omkring lite där och så själv i varje fall vet jag så vill jag att eh, Henrys eller jo, Joakim's eh, stenbock eh, knuffa upp dörrar och eh, ja han sprängde våra dörrarna för oss ni i i tunnlarna så lyckas vi självfarit då att trygga också en typen armborsfälla ungefär. Så det kom från vardera hörn i en sal så kom det ner armborstliknande saker och började skjuta på oss. Fast alltså stenbock var vart kom den ifrån? <laughs> ja. Henris häst har magis för Valentine's stenbock denalspedition. Det ja. var tiden jag roliga att ha en stenbock en en häst. Ganska bra att klara göra. <laughs> <laughs> Men i alla fall så vi väsenhets väldigt mycket medans vi försökte slå ner de där attrapperna. Eh men till slut så lyckas vi utan alltför stora skador i alla fall. Ehm mm. och sen så tog oss vidare, hittade lite hemliga dörrar och sånt men så kom vi fram till en eh ja, av stor lång korridor med bara typ vatten i alltså ja, det ser grumligt vatten ut ser som början men sen så så uppdagas vi när jag kommer inte ihåg då ja, visste det var hassar där eller eh, Hampus var Ranger som typ hoppa i fingret eller någonting lite och typ torka lite på handen. Och så menar jag kan aj, det här kanske inte blir så bra att hoppa i ingen där. Och då är det tydligen så att det är syrabassäng då fram rakt framför oss. Och så ser det ut som att längs bort i korridoren så i renässansturen så vill vi nog dit för det ser ut som en plattform där och det känns bra liksom. Jag fick ja. min, min häxa Morag skickade över sin familjer för att titta lite då. Det fanns ju duddar där man vill alltid till duddar så att det Men, verkade vara en bra plan. Ja och så såg vi att det såg ut som att det fanns typ så här lite klätter hela möjligheter att klättra på väggen med lite så här in- och tingeringar i väggen längs med vattnet. Så började kolla upp lite eller tänke på vem som kanske bäst kunde hantera den här uppgiften och så <laughs> Ebjörn säger då vår halvårs eh Henry att klättra över. Varför? Då, eller eh därför att vi stil... ville till vi ville till de här dubbeldörrarna så tänkte vi att det kanske fanns någon form av panel som kunde öppna upp någon bro åt oss i vårt stilla sinne hoppades vi på detta. Eh men det roliga var då att Mårag Annas karaktär bestämmer sig då för att vara det var lite snäll och bestämma sig för hon ska sia eller spå hans framtida kast och hon hade sig förmåga att spå de tre närmsta kasten eller hur var det Anne? Jo precis. Jag Använde den förmågan, slog tre tärningar. Första tärningen jag slog, krytt, en tjuga. Andra tärningen, en tvåa sedde tärningen en etta. Så det var lite kuler. Det var just då var i rollspelsledaren urummet när när när det här skedde så då var det lite så här äh, vi var okej men kan kan man använda dem här till onödigt eller åt så här jättenödvändiga typ om en håller hårt i väggen och typ bestämmer sig för att titta runt väldigt bestämt efter en intressant panel eller någonting. Så medans vi har en diskussion så kommer då håkan in igen och så att vi bara jaha så nu ska Henrik klättra över här typ det var lite lite små jobbigt och så kändes lite dåligt för vi hade provat att slänga ner typ bäckar och saker och märkt att de verkligen frätte sönder och det gick inte så. Vi slängde ner ett skrivbord några alltså, stenar. Jag vet när vi trodde skrivbordet för vi kom fram till att det inte så var så djupt tror jag. Så att jag tror att vi kom fram till att det var så djupt att vi inte behövde för vi provade ju att slänga ner du slängde ner ett lysande guldmynt medans mm. eh vad heter det ja något magiskt öga eller någonting som Henry hör så att han kan följa och se längre bort ju i frodor körer det samtidigt och de märkte net att det var att minsten är 5 squares neråt då kan jag säga det. Något sånt där, det blir lite roligt. Men i alla fall så börjar Henry klättra över men med lite tur så kommer han över till slut. Ehm det pinsamma var dock när han väl kom över för då så bräckan sönder durrarna och så ser han att det är ett lite litet utrymme bakom det där så stora fina grandiosa träden och då står det på alviska på väggen så står det gotcha. Så där fick ni typ. Så det var bara en liten så här rolig fälla som de hade lagt ut där som vi godtrogigt gick på. Mm. Så då var det typ så här okej Henry, kom tillbaka nu. Det hade varit ett jobbigt. Eh och samtidigt då så vi skulle hattorna gick iväg för att hitta storsten som man tänkte kasta ner tror jag eh uh, harfi mig med. och uh, uh, medans harmi med och precis åh uh, uh, jag vet inte uh. vad det var för någonting men medans så gjorde detta så springer han tyvärr på lite en överraskning kan man säga eh uh, i form av typ uh, fyra dvärggäster eller ja eh uh, eh uh, av uh, uh, grådvärgar kan man rakt ut säga på svenska. Ehm och uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, de säger att de ska släppa vapnen men det gör han självfallet inte utan de det blir en strid där och han skjuter på dem och försöker springa förbi dem och massa grejer och de ja jag vet inte de har så här giftpilar eller vad de säger taggar i skäggen och så här håren och sånt så de kan skjuta ut Och det var en kille som kunde göra det vid behov och sånt när han kände före så att det blev lite poison damage och jobbigheter. De var elaka. Ja, det var både poison och fire damage som han hade efter resistans mot den så han hade med ändå fått andra och så. Just... Eh men ja och då, då så märker vi också att men dör bakom oss hade börjat strömma till lite folk och att även en av de dvärgarna står och bråkar med Hassor där också som tog en bakväg för så visat de kommer runt i oss. Så då blir det då jag och min karaktär Thorn och Morgan Annas karaktär och vi börjar slåss lite moter men där medans Henrik klättrar över. Men vi märker till slut eller jag får väldigt väldigt mycket skada i alla fall jag tror Anna fick lite. Och det är lite roligt medäns vi har den här fighten så av någon anledning så så liksom slänger vi så mycket okvädes ord mot dom och säger lite så här ju filthy dvärgar i hålet så dumheter och typ så där och jag kallar det kommer också en Eldrin Bloodsinger och säga typ hello cousin och jag som är halvhalv vill jag så insalten eller något sånt där så att eh <laughs> det var så lite, lite jag, vet, det, jag vet jag vet inte rasism vi, där det Ja jag vet för vi gjorde det mm. lite så här vi kände att, två upprorda men det var lite dumt då för det var mer dem jag oss att syssla lite lägga ner vapnena och då så sagt som både lite dåligt så gjorde ju vi då det. Så då var ju liksom i deras ja oops. Jag menar verkligen det var lite så här så, så låg vi lite disigtilla men de plockade upp våra vapen och samlade ihop oss och så så där och de gav oss även ja, heter det motgiftsmot ja, deras gift och liknande så att vi kunde klara oss och inte få -5 i HP varje runda. Eh, så det var vi glada över. Sen så när vi alla var samlade runt middagsbordet med våra dvärgar och Eladrin el världfolk eh <laughs> under då kifo kan man säga inte så, här så fredligt som det låter kanske. Eh så får vi höra att de de också fångar här och att de hade varit där jättelång tid lång tid i underjorden och även också varit och virrat runt och blivit av med sina minnen och sånt men att de på senare tid märker att de har börjat få tillbaka sina minnen. Och det är också någonting vi har märkt nu att vi börjar komma ihåg lite mer av våra tidigare liv. Eh men då i alla fall så är det så att de vill komma ut ur tunnlarna men att det finns någonting som blockerar utgången. Och till slut får vi reda på att detta någonting tunnlarna är en drake och då tror jag det var en koppardrake misstänkte de om för de var inte riktigt hundra tror jag. Mhm. Mm eh men så eh började vi gå. Och så lade ja, de sig åt oss att snuppa gå över en timme ditåt och sen så kommer ni möta draken och så lycka till typ ungefär. Det var inte så mycket mer i det eh så vi börjar ta oss hitåt och sen så bit in så kommer fram till att ja men draka då kan man kan faktiskt muta eller köpa med lite skysta treasures ibland. Så då försöker några av oss smyga tillbaka eh men upptäckte att det de har sagt vakter som bakta tunden så vi vågar inte vi, riktigt vi göra hade det. Det är en fredlig plan där. Då, ja, om, lite semifredlig nöta, men, men... Vi, det gick inte så bra <laughs> ja, så precis. Vi fick, vi fick gå till mot draken tomhänta helt enkelt. Ja, uh, precis. Gick vi och typ så här sa lite på halvskämt att Sandra Skjertar Ilana kanske kunde vara ett bra pris <laughs> för att hon hon kan skina lite så här blott och fint och har tusen liv och sånt där. Eller har har, har levt tusen liv som, och, som och sånt där. Gillar. Ja, men verkar lite så här mm. shiny och fin liksom så jag tänkte det det är väl typ det Nej. mest värdefulla vi har därför vi hade bara några guldmittar där. Eh och det det jobbiga för det här var ju bara för att då Sandra bland annat inte vet vad menar en gången så hennes karaktär var ju bara lite så här virrig i bakgrunden och gjorde ingenting. Det var någonting vi såg i ögonvrån hela tiden, fick vi höra. Vi liksom. försökte ta fast henne men det gick Ja inte. men precis. Nej men <laughs> nej men så vi men vi går och vi kommer till slut fram till en stor stor stor grotta och där så ser vi en liten typ stensstuga där det kommer upp lite rök ur sig. Och så ser bakom stugan så ser vi nå så här stor sjö och så ser vi lite vattenfall och sen att det är en upphöjning och så ser man inte försett det grottan lite längre bort liksom. Men så vi går till stugan och precis när vi ska knacka på så tror jag att dörren flyger upp och så står det en man där, en han, eller har sett ut som en man i alla fall. En humanoid snaggad gubbe med några sånt här tatueringar som ser kanske skulle kunna vara lite magiska arkana grejer på huvudet han står med en tebricka med muggar till oss alla och säger välkommen, välkommen. Eh <går> så vi går in i hans väldigt lantliga stuga och slås ner vid bordet. Eh åh och sen så börjar det titta ett mysigt halvrätt <går> samtal. Vi vi vet ju då att alla antagligen här kanske är draken vi då sitter med till bords. Känner oss lite tveksiga, det är lite så här nervös skärpt lite dålig stämning. Men min mm. min karaktärvänner tyckte jag det var rätt så mysigt stuga och typ så här passade på en böjeröker typen är eh mannen då som han sa att ni kan kalla mig eh, Bob typ ungefär Bob, Bob så <laughs> med citatsekund nej men så att eh, vi kallar honom Bob och jag mannen Bob tar upp sin pipa och jag passar på att tucka in och sitter och puffar bredvid medan han inte ens tänder sin utan han kan puffa med munnen utan att liksom egentligen där vi har en eld där officiellt. <min> <School> så det var lite läskigt men spännande. <fert sm ello> det var en obehaglig men trevlig liten ja, te stund och eh... Det låter väldigt trevligt. Han verkar ja. vara trevlig kitis. Ja men han var <Phone GEORGE> ju ja, verkar det trevlig. trevligt jag märkte att det var ju en av Håkans liksom villain voices så där men uh. eh jag <låt Palavar sous> uh, ja, ja det löste sig till slut i alla fall. Ja, så, så han det en... En... Ja, det gjorde. Jag. Han hade ju en sån här magisk spegel va så vi passa i på och fixa lite för 22 lite bodde värgarna. De kallar vart de var någonstans och visade att de hade det lås hemma och så och det var lugnt typ lite lugn typ så här. Och sen så kollade vi även på lite andra karaktärer som vi spelet tidigare då det så här. Vi vågade inte titta på ärke fienden i Desmond dock för han har ju visst benänger och det kunde jag se tillbaka på väl. Men ja och sen så sa han att ja men ni sov ni sov ni jag ska bara ut på lite ärende ungefär och sen så delvis så ja det vi började med ett och ja, Henry tror jag kanske. Vad det som bräckte upp luckan ner du ja, du Anna och Henry ja, väl samarbeta lite för ett collab vad som är med i golluckan och i golluckan så visade det sig då att det var massa skatter tydligen för det är sken sen guldskena med när öppnade där ungefärligt sånej grej. Men mm. till slut så inte vi stängde stängde stängde den ut för att de raka kom tillbaka i supers för att vi hittat hans treasure hoard liksom. Ja. Eh så att men så vi alla går slängas desperat och försöka sova typ så här. Eh Och sen på morgonen när vi vaknade så ser vi att T grina är avdukade från bordet så, så ligger det en lapp där och så har jag inte vad säga. Ah, sa till att ni var på besök typ så här och ni lovade ju komma tillbaka så jag håller över hur stort ord ungefär så här. Ehm, nu får ni ta varsin skatt från min gömma typ så här ungefär. Så vi var glatt glatt överraskade tror jag. Ja, uh -huh. ja, det är alltid trevligt att kunna prata sig ur en situation. Det är lite att gå tillbaka till våra rötter har när det ni konflikthantering har ni mm. sålt era själar till den här personen nu nej nej nej jag levade ni ja. kom på besök där det var typ det precis jag, jag frågade om man kunde bara det här vi kom och dricka te igen och hade tro det allt jag vet tror jag han vill ha sällskap han kanske är väldigt ensam mm. <laughs> mm. Mm. Men, men sen hade så... den då the villain voice jo men det jo, men det precis. är en draken då de är lite så här även de är aldrig riktigt riktigt goda de kan vara neutrala om något liksom så att det det var ju lite av ett test. Hade vi attackerat honom så hade vi ju ja, dött. Eller hade men... vi tagit hans ä, skatter utan att liksom säga till Ela liksom, om vi hade varit säkert så hade det inte varit så bara härligt. Mm. Ela hade tänka. nog varit med här på detta, men jag kände mig lite tveksam. <laughs> <laughs> det det är alltid lika kul när man känner att ens karaktär hade reagerat på ett visst sätt medan man själv <laughs> tänker att nej, gör det inte. Ja <laughs> ja. Jag tycker det är bra. Jag tycker att det visar på att man man faktiskt har en karaktär. Ja, ja. Jämnt verkligen. Det är bra. Och på tal om karaktärer, Sandra, uh -huh. så ska ju du prata lite om fanfic idag eller hur? Ja, det har jag tänkt göra. <skratt> jag kan också. Okej. Okay? Det är bra övergången, det är bra övergång, övergång så. <skratt> ja, det slutte var en riktigt bra övergång. Ehm, <skratt> <skratt> uh, nej men jag tänkte när när det blev så att vi skulle köra en girls night out. Så tänkte jag på killar. Och sen och killar. så när jag tänkte på killar så tänkte jag vidare i någon så här mystisk <laughs> associationsled eh och kom till fanfic. Ehm uh, Jag tycker det är en helt logisk eh... Ja, för mig Ska så är det kanske, kanske... För... Ska, Ska vi kan... kanske förklara vad fanfic är för folk som kanske inte vet bara utåt precis. Ehm för mig så är det ganska logiskt att jag förknippar det på det här sättet därför att när jag tänker på, ja, tänka tillbaka på killer girls night out så tänker jag så här när man var 15 år gammal och tänkte på killar och man tänkte ju väldigt sällan ändå på killars närhet utan mm. i alla fall för mig jag tänkte istället på killar som jag gillade i tv-serier och i böcker och i band och eh, då har man ju dels sin egen lilla fantasi där man kan tänka tänk så skulle jag vara med i den här serien vad skulle hända då om jag träffade den här karaktären <laughs> men sen så okay. upptäckte jag någon gång ja när jag var runt 15 15 16 17 kanske att eh, det eh, finns någonting som heter fanfiction som eh skapas av fans i fandoms då kring eh karaktärer eller eh mer specifikt kan man väl säga att eh eller egentligen mer abstrakt att eh det handlar om att man skriver fiktiva berättelser som ur, utspelar sig i eh ett fiktivt universum som någon annan redan har skapat precis mm -hmm. och det kan ju då handla om om vi tar exempelvis Buffy som det pratades om i det senaste avsnittet av ett podcast Buffy the Vampire Slayer så kan mm. ju en fanfic handla om till exempel en karaktär som eh man vill ska få testa på någonting som den aldrig fick testa på till exempel att en ond karaktär ska ha överlevt någonting, någon sista strid och vad händer vad händer för någonting då? Mm. Eh, medan jag istället då, jag var ju främst i i mina yngre åldrar var jag främst intresserad av min favoritkaraktär och alla speciella romantiska förhållanden den kunde ha till andra karaktärer. Mm. Mm. Eh, ja. och ofta står eh så eh vad det är ett så kallad slashfic som jag kollade upp. Och slashfic är som en genre inom fanfiction som handlar om manliga karaktärer som har eh relationer med varandra i varierande grad. Eh vissa eh handlar om barntillåtna förhållanden, andra om mindre barntillåtna relationer med varandra. Mm. mm. Vi vi försökte förklara det här konceptet för Nick i dag. Han kände ju inte till det alls. Mm. Fick vi bland annat förklara det här med slash fick och 5/ och ett eh fick som vi inte behöver gå in på närmare det här. Det har också med relationer att göra. Ni kan ni kan googla det. Ni känner att det är någonting som intresserar er. Han tyckte det var konstigt. Jag tror att det är så först och främst så visst han inte riktigt om att eh, fan fiction kunde vara porr i text i princip. Nej. Han trodde det var mer mangaaktigt att det var bilder ja, också. Ja, precis. Men det finns ju alltså heter det fanfic gjorde mangor och serietidningar också. Så ja. det är inte bara skriftligt men just fanfic i ju mm. text. Mm. Ja, och det har det började ju vad jag förstår eh som text att det var eh skrivet i eh, vad heter det fanzines på mm. 60-talet eh kring då eh, Star Trek. Ja. För det kommer jag ihåg att jag läste om eh, någon gång att eh, det började med någon det kanske inte var den första fanfiction berättelsen men att någon av de tidigare handlade om Spock och Captain Kirk precis. Eh <laughs> så att det känns ju jag har alltid förknippat det mest med textbaserat fanfick så mm. men sen så har jag ju förstått mer och mer eh efterfter jag hört andra prata om sin sina förhållanden till fanfick att det finns ändå ganska många olika eh typer och eh, även olika terminologi i fanfics. Mm. Ja, T till exempel det här med slash och eh, femfick och sånt där det handlar ju om ö ja, vilket kön de eh, karaktärerna som är med i och paras ihop liksom ja. eh de har men Eh du nämnde någonting Stefanie om Lyme och Lymeans. <laughs> Nej men jag tror ni hade ju några andra böcker efter som ni nämnde eh som vi sa ja, vi folk skulle googla det var lite samma sak här. Jag tror att vad var det nu? Lyme är mildare och Lyme är grövre grejer eller något sånt där. Ja. <laughs> men det var jag tror du vill prata om jag brukar reglessa vad heter det anim eller anime? fanfiks förrutinen och det var för att om jag typ el sågarna i måste tyckte inte om slutet så rotade jag fram och så där typ alternativa slut och sånt som så folk hade gjort lite bättre än vad jag hade alltså de bättre än vad jag tyckte originalet var liksom lite sån en grej. Det var så jag började läsa fanfiks faktiskt. Mm. Ehm men apropå grunderna av fanfiction eh så tjuvkirkar jag lite på wiki här och såg att redan på 1600-talet så var det någon som gjorde en typ så här uppföljelse på Don Quijote typ. Oj. Och sen så fanns det även lite för eh, på ja, eh, 1900-talet så var det Alice Underlandet och lite Sherlock Holmes eh, fanfictions fanns tydligen också. Det är lite coolt. Det är jättekulat. Och sen jättekul. även att, eh, att ja men i huvud taget så var det verkligen lite spännande. Uh -huh. Och sen även att C.S. Lewis gjorde lite fanfic inspirerat av Gerard Tolkien tydligen när den kom ut eller något sånt. Jag vet inte, lite coolt. Men det är också en Så. sån sak som jag jag har ju min speciella bild av fanfic och där är det också ja. att det är väldigt mycket tjejer som skriver fanfics och då menar mm. jag inte bara de här lite mer dirty varianterna där det paras ihop men på olika <laughs> sätt och vis eh ja. utan även sådana som bara handlar om om vi tar igen Buffy Är det typ serien börjar Ja, antingen någon någon alternativa att de testar ett eh, par ihop olika serier. Tänk om Buffy hamnade i det här andra mm. universumet. Precis. Buffy om Hogwarts typ. Ehm, <laughs> mm, oh, men det så. Ja. <laughs> men det var också en del av varför jag tänkte på Girls Night Out för att det känns som en sån eh Ja, men, ja, det, men det, någon... det finns så många Det känns som att det är fler tjejer som skriver. Eh ja, eh just när det gäller the dirty fix så känns det som att det bara är män män om män. Och det tycker jag är lite så här jag tycker den känslan man fick på den tiden och nu när jag kollar upp det igen vi vi satt jag googlade lite idag är att det är ju fortfarande väldigt populärt med just med just slash fix med kille kille ehm um, och i de fall där det förekommer kvinnor så får de karaktärerna utstår väldigt mycket dålig behandling. De är oft de får ofta väldigt hemska karaktärsdag. Och det finns då kan antingen så kan personerna hitta på eller kan författaren hela på en ny karaktär som då är hon själv egentligen okay. eller så kan hon ta en redan existerande karaktär som får representera henne och den karaktären blir då fantastisk jämfört med alla andra säger. <laughs> nu är ju inte det här så med alla men det känns ofta som normen för ja, de fixar man hittar på typ fanfiction.net. Okej. Okay. Uh, om man gör en snabb sökning så, de... så det handlar ju väldigt mycket om eh, att förverkliga sina <laughs> fantasier i ja, men då skriver en form då som man mm. brukar, vet du, förändra karaktärerna så originalkaraktärerna väldigt mycket liksom. De brukar ju mm. säga att den är hors eller så här out of character att det är, så här jo, ursäkta precis. att den för för this case horsnest eller någonting liksom brukar det stå så här. Eh, mm. ja, så det är lite intressant. Mm. Ja, och sen så sagt så finns det ju då AU, alternative universe och canon som är typ så här parallellt eller någonting. Jag vet inte. Finst alla möjliga begrepp. Eh ja, men drar lite grann. Eh det kan vi också tänka på när jag funderade på just det här att eh, jag följde eller jag kollade efter ganska mycket fanfiction som handlade om verkliga personer också. Och då mm. att ja, du tänker jag, eh, till exempel band mm -hmm. eh bandmedlemmar det var ju verkligen det finns ju en idag så var det någon som hade skrivit jag tror det var du Anna som länkade den till mig någon tjej som hade eller ett par tjejer som hade skrivit en jättelång novell följetong om Justin Bieber och Selena Gomez. Ja just det. <laughs> För det jag hade ju också fanfick men det blir ju lite mm. så här intressant när man tänker att det här är ändå en verklig person det är ju ingen det är ju en medial karaktär på ett sätt men det är ju ingen mm fiktiv karaktär. <laughs> Gud vad intressant. Det är ja. konstigt det. Ja. Okej, okay, om det vore liksom en karaktär från Okej, okay, om det vore en karaktär från liksom ja, en film eller någonting, men om det verkligen är typ skådespelarna och stalkar, då känns det lite segt. Här... Ja. Mm. Eh, ja. ja, det är Det kan <laughs> vara både intressant och läskigt och roligt. <laughs> ja. Jag tror att vi får vi får lämna det här. Vi kanske återkommer med någon sorts blogginlägg- där vi kan gå igenom det lite närmare. Det. Ja. Ni får gärna skicka in era egna fanfics till oss. Ja, det får ni absolut. Vi Fem. tror ju till exempel att det kommer att flurera lite fanfics- om våra manliga kollegor om ett tag när vi blir tillräckligt populära. Ja. Vi är säkra på det. De är fina grabbar. Slash-fics. <laughs> ja. Vi uppmuntrar det. Ja, precis. Ja, precis. Jag jag tänkte ju då mm. gå vidare på det här med karaktärer i dam. Mm. Eh tjejer stereotyper. Jag tänkte prata om Felicia Day lite grann. Jag oh, tycker ju om Supernatural som ni vet. Mm. Varsh kvalitet går upp och ner <laughs> som en jojo konstant. Ja. Och senaste avsnittet hette väldigt fint litet eh uh, The Girl with a with the Dungeons and Dragons tattoo. Ni kanske igen från okay. någon annan serie eller så där. Mm. Men mm. det här det här avsnittet det var ett feliz day avsnitt. Det var feliz day började med att uh, går inte att halvsjunga för sig själv och hon gick och mimade till musik och dansade i en hiss och sen tog hon upp sin Wonder Woman mugg på jobbet och satte sig och kodade som en som en riktig hacker. Hon hade Arwen äh, på sinnet som bakgrund på sin äh, dator. Hon hade en Jada docka. Det var eh äh, okay. vad nördig. Får jag säga Hon var någonting? <laughs> Okej. Okay. Ja. Nej, jag vet inte om jag ska erkänna det liksom. <laughs> <laughs> Okej, okay, så man kanske inte får nämna att man jobbar i det här, men jag tänker nämna jag jag jobbar i som jag kan säga programmerare som eh mm -hmm. äh, och jag har beställt en uh, Batman mugg och en, en, en Yoda Mickey docka hör på skärmen. Alltså vad det händer ibland att jag har nördig t-shirt på mig. Du, jag jag känner väl lite team samträff. Jag, jag sitter just nu med World of Warcraft mjukdjur framför mig på mitt skrivbord. Det är okej. Okay. Ja, jag vet med det bubblar jätterut men Det förlåt. Det jättegott ja. tycker om i hela det här. Det mm. som händer när jag ser det här det, är att det det blir någon sorts stereotyp liksom den nördiga tjejen. Ja men det finns ju att det går över allting och det är väl det som Precis. är det läskiga. Precis och istället men... för att bara ha en intressant karaktär som råkade jobba med det här och som var lite nördig så blev det helt plötsligt så att det var Felisha Day som var där och så gjorde de referenser till all Timelösa ja. allt nödigt nördigt som fanns. Ja. Men bara för att den är Felisha Day. Jag har haft två referenser till henne. Det är väl mm -hmm. delvis eh Dr Horrible sing along blog eller vad den heter. Precis. Så webbserie musikal eh och sen också The Guild väl som är så här webb ja. webbserie. Ja, och det är ju där man kollar har så jag kopplade till trett kvinnor väldigt mm. väldigt känsligare och vi pratade ju också om henne i tidigare avsnitt eftersom hon ligger bakom kanalen som håller på med bland annat tabletop geek and sundy ja, visst. Mm. Och det är väl lite så att hon har blivit känd för att hon är nördig och tjej och mm. därmed var det lite det hon fick spela. Hon hade <laughs> den här tatueringen som de refererar refererar till i titeln. Mm var till exempel prinsessan Leia som sitter och gränslar en D20. Mm. Och hennes ursäkt var att det var, det var Comic Con och jag var full. Och det jag gillar referenser. Jag gillar när man har lite så här skämt med varandra men det här blev lite som att det blev väldigt in your face att det här är en där är en tjej och hon är nördig, kallar på henne övernördig hon är. Mm. Och jag Jag ville jag ville så väldigt gärna tycka om det men det blev det blev för mycket. Vad Det känns lite fel det supernatural också. Jag vet inte riktigt, uh... mm. jag vände riktigt öh känns liksom hända i en annan serie men jag vände öh uh... jag vet inte det känns så konstigt. Ja för det är ju inte en typisk serie som har gästskådespelare yes så. Mm. så. Det så den stod ut väldigt mycket på så sätt. De har ju nördigare referenser väldigt ofta bland annat så har de pratat om fanfikt när de har varit i alternativa universum och stött på sina fangirls som har skrivit fanfick om dem och lite så där. Men just det här avsnittet, avsnittet stod ut och ja. det blev lite excentrerat då när det skulle vara som att kolla nu har vi med en tjej, ja, jag förstår. Mm. Nej det, det det satt inte helt rätt. Men sen så blir det väl också om det är någon som man har lite så här svårt för i allmänhet. Då blir det ju mm. ännu mer att man reagerar på sånt när man känner att hon är någon som är känd för att vara nördig och tjaja om hon då kommer att spela nördig och tjaja i en ja. uh, i en serie så blir det ju lite lite mycket. Ja. Nu hatar jag ju inte fliska dig, det är bara det att jag älskar henne inte heller. Nej, det, men det blir lite mycket. Det där påminner mig om eh det finns någon som har myntat ett uttryck som heter eh eller som har pratat om kvinnliga journalisters strategier för överlevnad när de mm, rör sig okay. i ett manligt eh, dominerat medieklimat och ska försöka slå sig fram och få jobb. Mm. Och så finns det lite olika taktiker till exempel att eh man är en av tjejerna som bara så här skriver om mjuka ämnen som vård eller som slås in och på skönhets i skönhetsbranschen och bara skriver om typisk kvinnliga ämnen så eh eller att man spelar på sin kvinnlighet som känns som att det kanske är ja ah, jag vet okay. inte riktigt om det är just det som Felicity gör men det finns liksom såna tydligt lika strategier som gör att mm. ehm man tvingas till det blir lite grann mer ensidig kanske för att det är vad som Eh jo precis. Ge en bättre karriär. Jag för att kunna slå inom ett ja, väldigt mansdominerat vad ska man kalla det? Forum eh nördforumet. Jag vet inte. Uh -huh. Så måste man väl antagligen spela väldigt på mycket på just det faktum att man är tjej. Uh, och det inte var ju som det här jag jag är en person som har intresse utan jag är en tjej som har de här intressena. <laughs> precis och det är wow, vilken grej. Jag och Stephanie blev ju skämtade med här i helgen om att vi vad var det nej vi vi kan inte hålla på med nördig grejer vi kan bara vara groupies till nördig grejer. Och oh, Julia jag blev det var så förlämpat så <laughs> bara nej. Ja, jag tro, jag tror jag tror att det var ett skämt men ja, jag, jag, jag tror också att det var ett skämt men det, om det, det var en, lite allvarligt ja, på, på ett sätt på ett sätt sanningen men det är väl ofta så där att man förväntar sig inte att tjejen grötter ner tjejen kanske på samma sätt som Nej jag fattar inte. Jag göra. fick ju höra att det måste vara någonting fel på sättet som vi höll på med Andersons and Dragons av en annan kille så att um, <laughs> Ja. Vi gör fel helt enkelt säger vi är inte tillräckligt <laughs> tysta på rätt sätt. Uh. Nej men de jag... har väl girls night out, herregud. Uh. Nej men man reagerar lite grann när man märker en sån sak även fast det är liksom smart av henne att spela det kortet så karriärsmässigt kanske. Men vi tycker inte om det helt och hållet. <laughs> Många vi däremot tycker om det är att ta, pa ta pauser ibland. När vi till exempel börjar stamma och säger saker fel som nu så vi tar en paus. <laughs> ja. Det är bra. Och där var vi tillbaka från pausen. Yes. Och då tänkte vi fortsätta med citattävlingen som nu fortfarande är rätt ny så mm. vi har inte helt kommit in i vad som ska sägas här eller vad som händer hur man får poäng ingen vet. Jag tänkte leka lite QI/Steven Fry och ge er poängförsök. Jag tycker det är intressant också. Mm. mm. För att jag kan göra det nu för jag är värd. Mm. Så jag har tre citat till er. Ja. Ni har fått dem i skriven form nu så att ni inte behöver bli förvirrade av min hemska uppläsning här utan kan fundera, lugnt och fint. Mm. Så vi tar ett i taget. Vem av er vill börja att börja och gissa sen? Eh, ja. Vem eh. ska vi ropa på när namnet? <laughs> Jag kan Nej. välja att eh Sandra har enhörningar på sin bild så att hon får börja. Mm. Okej. Okay. Men mm. <laughs> Det var första citatet. So heads up, Paul's coming tonight and I just wanted to tell you that I'm gonna to tap him like a maple tree. I'm going to search him for some syrups. I'm going to have sex with him. Hmm ja, jag, jag tänk you vem er Paul? Uh, hur måge Paul känner jog till. Mm. <laughs> o då tän at det fanns någonny i beet som ette Paul. Men där den så här rokar inte riktigt att gå in på. Eh <laughs> så istället så tänker jag på den här filmen som heter Rules of Attraction. Mhm. Mm eh som är baserad på en bok av Gus Hoover Brittany Stan Ellis. Eh <laughs> <laughs> och där så finns det två karaktärer, en som heter Sean och en som heter Paul där Sean är the love interest för den här killen Paul då. Men mm. det är ett väldigt sorgesamt eh kär en väldigt ledsam kärlekshistoria. Så jag tänker att det här citatet kanske kommer ifrån en fanfic där någon har försökt göra om det hela färdiktemat. Det här det här är alltså Sean Sean Batesman som Paul aldrig fick i filmen som säger till sin random compis random statist säger han So heads up Paul's coming tonight and I just wanted to tell you that I'm gonna tap him like a maple tree I'm gonna search him for some syrups I'm going to gonna be having sex with him mm. <laughs> Okej okay. mm? medie fanfic yeah. helt enkelt Western Zero Paul mm. och Sean Vito <laughs> Perfekt, Stefanie Får jag säga vad jag tror Ja det får du Först när jag såg listan med citat så blev jag så jätteosäker Jag bara omg oh jag känner inte igen någon av dem här mm. Men sen så, så såg jag att det stod Paul Och då började jag tänka Paul, Paul Och jag har hört din namn nyligen Och då så kom jag fram till att det är en ny serie som jag har börjat kika på I alla fall för min del en ny serie som jag har börjat kika på Och den heter The New Girl Med mm. Zoe Dreshton Eller vad den heter för någonting Och där i alla fall har de tre rumskamrater och då är en av är det de är fyra rumskamrater egentligen då tre killar och då en tjejen och då så är det en av killarna heter Pål. <skratt> är det så? Eller någonting sånt. Eller vänta det är inte en av killarna det är någon någon raggar på som skulle täppa en för att hon har börjat få ett bass eller så där jag vet <skratt> inte vad det var. Det är väl det är jag tror det är det som man man gör tydligen. Mm. Göra <skratt> teppit. <skratt> mm. <skratt> Eh uh, vi, vi, vi ska inte börja tänka på exakt vad den metaforen betyder. Ehm um, eh uh, fast okej. Okay. Ja, nej, väl kan inte säga inte hela den här rengin. Ja. Men det var allt för mig. Det var allt från dig. Jag tycker att vi väntar med poängen mm. tills vi klarar Malhoppa mm. så blir det blir spännande. Men jag jag gillar det där era förslag. Sandra var, var väldigt kreativ. Jag är väldigt kreativ och schysst. Mhm. Mm Citat nummer 2. Tablå så med lite en liten dikt nästan så ska vi försöka mm. läsa den med med känsla. Grab your mouse and stroke the keys. Here in cyberspace there's no disease. Pick a time, send a tell to me. Just pay, just pay a small subscription fee. Vad är detta? Ja, Stephanie, vill du börja? Eh uh, visst. Ehm uh, för första när du läser så är det liksom jag fick lite så där Dr. Seuss vibbar. Bara en bara by the way. Men uh, jag vet inte inte riktigt hundra på vad det här citatet det kommer ifrån men jag jag får den så här referensing gammal internetvideo för, förut sen fanns det som här så här det internet is for pallen eller nåt så där ja som var WoW World of Warcraft inspirerat och då såhär, mm -hmm. då säger de då säger de det här ditt citat var ju, grab your mouse and stroke the keys. Men där så mm -hmm. säger de grab your dick and double click så jag tänkte om det var någon sån typ parodin på Paradies eller något sånt där dubbelnäslat. Så jag sa i någon internetmeme så jag. Okej. Okay. Mm, ja. Sandra. Ehm mm. jag tänkte först att det kanske var någon eh ja men det känns det känns som där någonting ifrån internet. <laughs> ja. Och mm. jag tänker eh subscription fee Jag tänker ja, men jag tänker också någonting med wow. Så ehm mm. um, jag tänker att det kanske är Felicity som har sagt det. <laughs> ah, kopplas det till, till Annas grejer då jag. Ja. Ah. Mm. Smart. Eh ah. för mm. de håller ju på och gör en massa låtar och sånt där. Och det där skulle kunna vara en låt. Jag visste The Guild hade en massa grejer. Precis. Mm, spännande. Jag tycker om att ni hjälps åt nu. Ja. Mm. Oh, <laughs> Nej, jag tycker om det man vi får se att det. man gör så. Okej, just. Girls night. Ja. <laughs> ah, mm. ska vi ta sista citatet? Ja. Ja. Mm. Who hasn't made mistakes? I once I once French kissed a dog at a party to try to impress what turned out to be a very tall 12-year-old. Eva. <laughs> as you do. Varför var, varför behöver man göra det? Ah, ja, jag var det. Mm. Det. Ja. Hålla upp en hund för att imponera på någon annan. Eller på situation, ålder, jag Nej, jag vet inte. Ja, ja, okay. ah, yeah. mm. Whatever. Sandra, vill du börja? Ja. Eh, jag tänker det här har jag inget som helst minne av, men av någon <laughs> anledning när jag hörde det här så tänkte jag att det här är någonting som den där jobbiga killen i Misfits har sagt. <laughs> han som har lockigt hår och som jämnt kallas, ja, ah, Nathan. För att jag kommer ihåg honom som han som kallade Simon för Barry. <laughs> mm, Men ja, ah, jag tänker att Nathan i Misfits han har säkert hunglat med en hund någon gång. Eller ja, som inte var en hund. Det låter det har han säkert även om det är, om, även om det nu inte är, är rött och vi får se sen så så har han det. <skratt> Stephanie. Eh jag gör inte fundera på den heller men jag skulle väl chansade det känns lite typ så här American pie av sig så och så skulle man kunna tänka sig att typ så här en bandbruden hon som är med i så spela Willow i Buffy eller mer The One Half det inte tur. Eh, vad heter det? How am I to you mother attack? Eller sån Marken. Ja, precis. Eh, jag tänkte att det det är någonting typ hon kan ha sagt, känns det som. Jag vet inte varför. <laughs> Men så är chansen på det typ American Pie och henne. Vad nu heter i den? Band med lemsbruden. Okej. Okay. <laughs> det var det var bra gissningar här. Och vi börjar med första mm. så är det ju så att Stefan har ju helt rätt. Ja det. Mm. Det är eh, <laughs> Zo Editional som Jess i The New Girl. Och jag har inte sett den här serien. Det har jag faktiskt inte sett. Jag har hört. Den är jättegullig. Hon går och sjunger för sig själv i latin. Det låter roligt. Jag jag kan tänka mig att den är gullig. Jag vet ja. inte om den kommer att vara för gullig för mig. Det det, det tror jag inte. Återsträva att se, ja. men jag jag ska ge den en chans någon gång. Var... Jag läser detta mycket citat nu när jag ska hitta det här så att det verkligen väl... Let's go. Det börjar typ så här 20 minuters race snittarna sen tror jag eller 25 30 kanske. Mm. mm. Nummer 2 så lyckades ni ju väldigt duktigt arbeta er fram till <laughs> svaret ungefär. <laughs> Okej. Okay. Eh det är ju faktiskt The Guild featuring Felicia Day. Med Do you want to date my avatar? Wow. Okej. Okay, cool. Ja, men det har jag till och med hört. Ja, jag jag har sett att jag lyssnar på den rätt mycket jag har den i min Spotify. Jag tycker den är trevlig finns det. Ehm mm. jag jag tycker den är den är rolig, den är bra. Det är, därför tog jag med den här förvisat. Jag hatar inte förlyser dig. Jag tycker den är rolig ibland. Det är det, det är det. Men det var bra jobbat tycker jag. Sista sista tyckte jag om hur ni tänkte med American Pie och så där, men det är, det är lite ja, jag tycker det är lite högre klass bara hur man som det faktiskt tillhör. Det är ju Tina Fey som Liz Lemon i 30 Rock. Ah. Jag inte säger Liz Lemon är ju lite patetisk av sig, men det gör bara att man älskar henne mer. Jag vet knappt vad det där är från det är inte typ så här Alec Baldwin i den scenen med han eller. Precis. Ja, Okej, okay. då då vet jag det förr, vad det är för någonting. <laughs> mm. mm. Vet ni hur man fick för poäng? Nej. Nej. Nej. Jag har noterat poäng jag har funderat ni fick faktiskt hela 5 poäng var så det blev ordentligt Ja jobbat väldigt fint jobbat. Mm. Ni förtjänar nu en paus. Så jag tycker vi tar den. Så. Där var vi tillbaka från pausen igen. Och nu tänkte vi då komma till vårt ämne idag. Och temat för hela avsnittet är ju Girls Night Out. Och då kan man ju tänka sig att det är lite lite klyschigt, lite stereotypiskt att eh, prata om killar eller så där. Och det kanske är, men vi tänkte göra det i alla fall för vi tycker det är så kul. Så att vi kommer att prata lite om vilka killar i media vi tycker om, vilken typ av killar vi vi har suttit och diskuterat här i tag och vi kom fram till att det var lite svårt att välja enskilda karaktärer så vi vi har fuskat lite och gått vidare till typer av karaktärer. Yes. Mm. Det är det är svåra grejer det här viktiga saker. <laughs> och jag tänkte ju då börja här med att med att visa upp mitt inre. Nej, jag ska berätta vilka typer jag tycker om eh bland annat. Eh jag säger bland annat för att ni inte ska tro att jag bara är sjuk i huvudet. Men jag tycker om den här karismatiske lite galne antagligen onde karaktären. De de gillar jag väldigt mycket. Mina två exempel från mina några av mina stora fandoms är ju The Master från Doctor Who framförallt John Sims version då och Moriarty från Sherlock. Åh. Oh. Mm. Cool. Jag vet inte vad håller ni med mig om det här. Är det någonting ni känner igen er, i? Ja, ah, alltså jag tänker så här att oftast de här karaktärerna de framställer sig ju på ett sätt som får dem att de är ju oftast väldigt smarta men de är också oftast väldigt vältaliga. Mm, precis. Väldigt sans. Attraktiva kvaliteter. <laughs> Ja på något sätt så just det här den karismatiska delen att det är ja, ja de de för sig det ja, är speciellt sätt. precis ja. när min karismatiska välvårdare lite mm lite jävla mannen <laughs> nej men alltså ja Jag vet inte. Det är ambitiösare. <laughs> Ambitiösa. <laughs> <Ja. Och inte> Precis. <laughs> det är Moriarty, ambitiös. Ja, det är sant. Han är väldigt ambitiös artist. <laughs> tycker man är även väldigt hängiven till sin sak. <laughs> Precis. Och så där. Ehm. Um. Men <laughs> då. Och det nymmer måste notera då att det här är alltså inte vad man letar efter i en kille i verkligheten utan där eller så kromiga karaktärerna på borsta det är effektiva karaktärer som uppskattas så precis det är underhållsvärde liksom ja mm ja okej <laughs> okej okay. okay. men den andra typ då Anna min andra typ då då går vi till de här lite mer ja en liten klyschig grej de här tystlåtna lite halvkrossade moody de är inre i eh demoner och allting. Det är det, det uppskattar väldigt mycket så här. Man den man vill ta hand om och så här och och göra det lyckligt. Det är lite 10:e doktorn går igenom det ungefär var 50 minuter när han Oj. står och svär över att hans folk är dött och så, så har vi mm. Dini Supernatural, hur är fem säsonger av att dricka en massa alkohol och hata livet. Ehm <laughs> um, ja, det, det det är någonting som lackar där. Det är väl mm. samma grej som de pratade om förra veckan lite det här med att vilja ta hand om förutom att ja. Det ja, är okay. lite omvänt på ett annat sätt. Eh. Mm. Uh, är du du går lite in på mina min inte en av mina typer där också. Mm. De överläpparna. Vill du varandra. fortsätta med den nu eller ändå är på det spåret. Okej. Okay. Eh uh, nej, jag kan också gilla de här lite så här vad ska jag säga, brood är ju lite komplexa karaktärerna med men mm. men då Melissa man, man märker att de har känslor innerst inne lite så där. Precis, men de har en svårt att uttrycka det. Precis. <laughs> men då då kom jag med detta så här första väldigt konstig typ kanske. Men och det är eh spegeln som Nesbitt tolkar när jag av Dr. Jekyll är en Jekyll. Mm. Eh den är väldigt komplex och moody men ändå väldigt bra gjord eh och även när han är sig själv så är han ändå väldigt så här dystert och introvert och knasig men ändå charmig på något sätt liksom. Mhm. Mm ehm och sen också <laughs> så nämner jag även för att han kanske är lite mer extrovert och Tyrion i Game of Thrones tycker jag är en karaktär också. Mm, eh Tyrion Lannister. Ehm ja, det var mina min första typ. Mhm. Mm Har ni något att tillägga på den? <laughs> är konstigt. Nej, alltså nej. Jag håller med. Ja. Jag definitivt. jag har slutat fastna så mycket för såna tror jag faktiskt. Mm. Jag tror att jag har kommit ifrån den biten. Okej. Eh, man får se om du, du har mer för min andra typ där. Ah. Och det är lite så här lite mera typ den skämtsamma liran i en serie generellt mm. till exempel eh, Abed i Community mm -hmm. som är skärmi tycker jag. Mm. Och sen också eh The Pie Maker i Pushing Daisies serien. Den har inte jag sett. Okej. Okay. Ja mm. äh, den den är värd att fundera men den den blev vart och för säsonger. Jag vet inte om de kunde jag avsluta den lite bättre, men väldigt rolig. Ja. Eh handlar om en eh en kille som har förmågan att när någonting dör och han vidrör den så får den tillbaka livskraften men den tar livskrafta från annat. Så när han är liten så klappar han på sin hund som precis blivit för bortskadad och då ser man typ en ekorre som ramlar ner från ett träd längre bort. Eh och sen är det att nästa gång han vidrör den här varelsen som då har fått liv tillbaka så blir den stendöd av stället eh så han liksom går omkring i livet och vågar inte röra vid någon typ och han har förfanet kvar sin hund som får följa med i livet även när han har vuxit upp men han vågar inte röra vid den så han har typ en långsätträ arm som hansätts så här klappar sin hund med. Mm. <laughs> men den heter i alla fall eh pushing Daisy så han är the pie maker för han har alla den så här det jaha jag fattar pie istället. <laughs> men den är väldigt charmig <laughs> i alla fall. Mm. <laughs> eh ja, så mina typer var dådbrodde och komplexa och sen är väl den skämtsammare. Jag kan få då nästan mm. ta upp en typ till men när det gäller Abed så jag lägger nog honom i samma kategori som varför jag gillar typ honom och Sheldon och även Sheldon ah, från Byggbank och, och även Moss från The IT Crowd de är roliga de är som vi kallade lite så här, sevdonördiga, nördar som egentligen inte mm. riktigt är nördar och så är de, jag vet inte så saknar väl total eh, emotionell kontroll över företaget eller ja. de vet inte vad de ska känna de är lite de är lite deras, e deras EQ är lite kanske är lite svårt är den bästa då. Ja. Men precis. det är sånt som är ganska intressant i karaktärerna överlag tycker jag så ja. både kvinnliga och manliga. Där av absolut. min en min girl crush på Anya bland annat för ah. att jag tycker det är så <laughs> fantastiskt ja. med precis med hennes även om det är bero på att hon har varit demon förut så älskar jag att hur hon är som karaktär så att ja, det är den kategorin gäller nog både tjejer och killar på. Jo men absolut, det är så. Mm. Okej, Sandra Rauf, vad är din typ? Ja. Ehm, jag tänkte först på en kille i eller en kille, en av huvudkaraktärerna i Bride Said Revisited, den TV-serien från 80-talet som är baserad på en bok. Ehm um, det finns en karaktär som heter Sebastian Flight där som mm -hmm. är en uh, ung privilegierad man som mår väldigt dåligt. Ehm <laughs> um, ja. som eh uh, av uh, vars sadness då har väldigt mycket att göra med hans familjeförhållanden. Det är en väldigt eh uh, religiöst är en väldigt tror religiös familjös och, och han kändes väl inte riktigt hemma och sen så eh, dricker han lite för mycket alkohol och sen så går allting ut för. Och då tänkte jag att ja men det här kändes som en sån stereotyp the alcoholic sad guy. Mm. Ehm men jag kom inte på någon annan i den kategorin som jag tycker om förutom kanske då Bernard Black i Black Books och han är ja. inte han är inte så tjut litet såd eftersom det är Nej, en komediserie. Han, precis, han har ju sina issues men det blir mer blir mer roligt. Öh. Ja, men det är någonting. Det är lite det är väl också lite så här om händertagen och ja. Mm. <laughs> det är svårt att säga utan att gå in på en alltför djup analysera sig själv. Ja, vi Precis. Vi skippar den biten. <laughs> min äh, min andra typ är ja. politikern. Och mm. äh, där har jag två stycken borgmästare att ta upp som exempel. Eh, <laughs> mm. <laughs> äh, dels så har jag Major Ketti från äh, tv-serien The Wire. Ehm, mm. äh, som i jag tror att han introduceras i tredje säsongen. Okan är en up-coming young politician, politiker som vill åt borgmästaretiteln i staden. Så det handlar en hel del om hur han försöker kampanjgöra kampanj för sin sak för att okay. vinna det valet. Mhm. Mm eh och sen så den andra borgmästaren är en på där Major Karketti är väldigt sympatisk på sätt och vis för att han vill han bor de det utspelar sig i staden Baltimore där det är väldigt mycket fattigdom och väldigt mycket knarkhandel det är dåliga skolor och allting är väldigt kast helt enkelt och han kommer in med förutsättningen att det här måste vi ordna upp det här måste bli bättre vi kan inte tillåter vi kan inte bara låta poliserna springa omkring på gatorna och slå ner folk för att det kommer inte att hjälpa knarkkänden typ eller mot knarkkänden. Eh medan för knarkkänden för alla. <laughs> ja. ja, det var. Medan min andra politiker Major Devlin han är med i TV-serien As som också är ah, HBO. Okay. Mm. Och han är ganska mycket motsatsen om man tänker på dem hur sympatiska de är. De är båda väldigt väl taliga och eh, kan hålla väldigt bra tal som låter bra. Men där Carcetti vill försöka hjälpa samhället så vill DeVlin i princip bara ha röster ifrån folket mm. och han drar ner på så mycket förmonor som möjligt ifrån för de som är i fängelset och är allmänt rent allmänt en ganska osympatisk karaktär men jag tycker ändå okay. väldigt mycket om honom. Mm. <laughs> Oj, det ja, det okay. Det tror jag att det, det tror jag att det är för att han är just han är väl talig och han är smart mm. även fast han är inte är nedvärdigtvis. Jag gillar ju smarta karaktärer, det gör man ju alltid precis väldigt attraherande. Och båda de här karaktärerna också de har ju ambitioner och de tar sig dit de vill just därför att de är väldigt snikiga och smart. Mhm. Mm. Mm och det ja, det kanske jag kanske använder det som motpol mot den här alkoholiserade sädens en väldigt välstädad den. <laughs> ja. <laughs> Så det ska vara det ena eller det andra. Det man ska veta vart man har dem. <laughs> Precis. Det ja. var ju det här två typer det var och som sagt så hade vi väldigt långa diskussioner innan det här så det här <laughs> skulle kunna utökas. Och sen så gick vi inte ens in på UC ända eller så så att jag menar är Gud är Gud. Det här är växande det. Vi ta det? Jag tänker ju att man tar bara för givet att det är snygga människor som man gillar. Eh uh, ja men de syns ju lite eller ja fast det är ju oftast folk blir ju ofta snygga men om man ser ja, honom verkligen för Först och det, och sen så är det känns är väl också lite så här tv. Också. Ah. Mm. <laughs> men, men. Ja men ja det är också absolut. Nu när vi pratar karaktärer. Ja, det hade hade blivit lite mer Jo ja, men precis, då hade det varit mer fantasins värld mm. och det hade varit till exempel bokkaraktärer lite mer och sånt. Precis. Mm. Ja. Det var väl egentligen allt vi ville säga om det här just nu. Vi lär återkomma till det här ämnet i mer privata sammanhang- antagligen när ni, <laughs> våra kära lyssnare, inte behöver lyssna på oss. Men förhoppningsvis så fick ni en liten inblick i- vad Team Effort-tjejerna tycker om i manliga karaktärer. Och efter pausen så återkommer Sandra med en fantastisk toppfemlista. Eller hur? Ja, tack. Och så vi fram emot. Och där kan vi tillbaka från vår sista paus. Och jag tänkte lämna över ordet till Sandra så att hon får förklara sin lista för oss. Ja. Eh jag har gjort en lista som är lite inspirerad av förra veckans lista. Förra veckans lista var ju kvinnor som de manliga deltagarna i Effortcast undrar över. Och jag har gjort en lista på fem stycken catchphrases som män som jag undrar över har. Ingå den i mig. Ja, mm. mm då utvidgat idén jag tycker om det. Det finns fem män jag undrar över och de har fem var sina catchphrases. Alla andra män förstår vi men just de här fem. Öh, ja, de är de är Ah, ja, mm. lite speciella. Ehm um, Då börjar jag med plats nummer 5. Mhm. Mm Den här kommer på femte plats därför att det inte är det känns inte som en regelrätt catchphrase. Den är hämtad ifrån den tv-serie som jag nämnde ganska nyligen HBO:s fängelseserie Oz. Mm. -hmm. Och eh, där finns det en person som sitter i fängelset som är eh, en ganska elak och otäck nazistledare ah. som heter Vernon Chillingworth. Okej. Okay. Och redan där när jag sa det så hade så har jag nämnt lite grann av den här catchfrasen för att han blir konstant kallad för eh folk uttalar hans namn fel hela tiden genom mm. den här serien vilket är fruktansvärt roligt. Eh de kallar honom för Schillinger eller Chillinger medan han mm. då är ett påpekar att my name is Schillinger. Det vill säga utan det här lilla j:et i mm. i namnet. Och det det det hamnar på min femte plats för att det är nånting som lite grann är det fungerar som en comic relief när han precis hör till exempel gett order om att mörda ett nåt femårigt barn så vill man liksom berundord. Ja, nämligen. <laughs> nämligen man måste ja. man måste ha in någon någon nåt mer roligt kring karaktären och då blir det det här att han är så hemska han är så läskig men de folk kan ändå inte lära sig och säga hans namn ordentligt. Mm. Ja. ja. <laughs> Nummer 4. Mm. Nummer 4 kommer ifrån en man som jag tycker väldigt mycket om men ändå undrar över. Ja. Mm. Och det är huvudkaraktären i Bret Easton Ellis roman Glamorama. Mm. mm. Ehm han heter Victor Ward. Han är en manlig modell och han har inte speciellt jättemycket djup i sig <går> utan han går mest runt och hänger liksom är en skön kille tills allt ting går åt helvete och då försöker han fortfarande vara en skön kille. Och hans catchphrase som han kör med konsekvent genom hela boken är spare me man. <går> Okej. Okay. Använder den ofta. <laughs> okay. Han använder den ofta när det eh, är. Han använder den alltid från när hans partiplanering inte går som det ska tills när han ska <laughs> springa ett helt köpcentrum i luften och det inte går som han ska. Spare <laughs> oh, det är spärr mig med. Okej, okay, kan. Jag tänkte nästan så här, det var att prata om modeller sånt, det fick jag nästan säga vad heter den Solander typ så här. Ah. ah, blev lite så här fel inmens liksom. Nej, men jag tror att ja. det är ganska rätt lätt faktiskt, eller rätt menar. Vad är det så? Oh, alltså ja. den stilen Solander, okej, okay, ja. Jag vet inte. Så där mer typ så här iron steel eller hur heter det? Ah, det? Ja. Number 3. Den här mannen tror jag är de flesta undrar nog över honom, de som vet vem det är. Det är Tommy Wisso ah. som är känd för att ha han är eh, den manliga huvudrollsinnehavaren i filmen The Room, en film som han också har regisserat och skrivit och producerat och säkert <laughs> något mer också, antagligen. Ni känner till den här filmen? Ja, ah. jag vet inte riktigt vad det är. The Room säger det. Att jag inte verkar koppla. Det är en det är en lågbudgetfilm som mm. det du ja, jag rekommenderar alla som lyssnar som inte har sett den att se den därför att det den är väldigt rolig och underhållande, men det var inte alls meningen att den skulle bli det när okay. de spelade in den. Men han spelar i alla fall en karaktär som jag tror till och med har hans egna namn. Och jag tror han heter Johnny? Uh, ah just det, så Johnny. var det. Sorry. Förlåt. Johnny. Och den här Johnny då har en catchphrase som är han har flera stycken, men den jag valde ut var "Oh hi". Nej <laughs> <laughs> ja, bra. Åh, ja. ja. oh, hi Mark. Har du sexlife? <laughs> Okej, okay. Giovanni. Jag får se till att se på den. Den har verkligen inte en bra betyg på IMDB i alla fall. 3.3. Jag vill vänner är dela den med vänner. Alla alla måste se. Alla ja, måste se faktiskt. Och det är det är väldigt <laughs> intressant att tänka sig just att det här är en det är en man som har lagt ner ganska mycket pengar på att göra den här filmen och som har gjort det mesta ja. själv det mästar för som jag tänker som jag undrar över det än en man också nummer 2 Mm ah ja, det här är egentligen det känns också lite tveksamt för det det är förmodligen någon kvinna som säger också jag ville bara ha mer därför att det är en catchphrase som är väldigt närvarande i mitt liv just nu och det är oh, ju förstås okay. winter is coming åh oh. <laughs> Nice. Yeah. från Gamer Thrones. <laughs> ja, Game of Thrones. Man kan alltid säga det när som helst. Eh, ja, speciellt mm. när vädret vänder. Precis. Jag vet det är jätteroligt sport man ser skugga eller någonting typ bara Winter is coming. Jag <laughs> <laughs> blev lite lätt förstörd med det. Där. Ja. Och sen så kom vi också på när vi pratade om fanfics tidigare idag, mm. så lyckades se hitta en fanfic just king game of thrones jag kommer inte riktigt ihåg vad vilka det var som var mer än eller så men där pratade vi om hur det säkert är en catchphrase som kommer överanvändas lite grann okej okay. i ja. en viss typ av fanfics winter is coming det finns ju en väldigt uppenbar odleka att använda sig av där kommer vi fram till vi vi förutspår att den är populär bland författarna nummer 1 och 2 nummer 1 det här är det här är väl den man som jag underrätt mest över den senaste kanske halvåret jag vet inte ehm um, och det är förstås Charlie Sheen mm mm ehm um, det det är väldigt väldigt oklart. Jag kommer ihåg eh när man hörde tala om att han hade misshandlat sin fru eller sina fruar eller vad det var och man tyckte att han verkar vara en jätteosympatisk karaktär mm. och sen så kommer man ut med alla de här videorna där han där han visade sig vara inte bara en osympatisk karaktär utan en ganska instabil karaktär också. Ja. Mm. Eh och då är det Verklighet förstås frånvänd så är det förstås winning. Mm, som kommer på fin topp number 1 catchphrase av männia undrar över. Ja, mm. Det är ju en fantastisk det det. catchphrase. Den äh, toppar många listor, hur många kategorier. Mm. mm. Och jag tänker mig även att i undrar om om man tänker sig en Charlie Sheen som skulle vara lite mer vältalig eller lite mer balanserad på ett sånt sätt att han kunde uttrycka sig på ett lite bättre sätt och om han hade varit fiktiv, hade han varit en karaktär som man hade gillat då. Jag tror att man hade gillat honom lite så här creesy. Ja, att han är ja, lite väldigt galen, väldigt konstig. Blir så här hjartkärlig kanske. Ah, ja, jag vet inte. <laughs> jag, vet inte ja. jag tror inte han faller inom kategorin att man vill ta hand om honom utan det är Nej. De kategorin han var lite underlig och rolig. Öh. Uh -huh. Mm. Uh -huh. Ja, jag mm. vet inte riktigt. Nej, jag tror inte det för mindre. <laughs> <laughs> ja, det finns ju väldigt mycket att undra över där. Mm. Mm. <laughs> Men eh, jag tror jag tror att jag är undrat klart för idag för jag eh, Jag tackar för dig när nu vi har speciellt min podcast med att... Tjei Basilley. <laughs> ja, och ja, jag tror aldrig att Nick kommer släppa värdskapet igen. Det här var Du har gjort ett bra jobb Nick. Det här var jobbigt och svårt och nervöst. Men nu nu har vi gjort det hörni. Nu har vi nu kapade vi podcasten och nu har vi nu har vi haft en helt själva vecka. Hej. Vi får se om det händer igen i framtiden. Mm, ja. Man vet aldrig. <laughs> Nej, Nej, men åtminstone anar detta vecka så är vi nog tillbaka i en mer blandad form så att säga. Så då kommer Nick va tillbaka och leda oss och kanske Håkan. Okej, vi kanske Hampus, man vet aldrig. Det är alltid spännande vem som är med. Men fram tills dess så säger vi hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.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 Vladimir Putin. Oh ho ho ho. Alltså det finns för många män i media, jag tycker om det. Ja, det blir lite vänta, jag ska kolla. Jag har min en extern hårddisk inkopplad. Jag får hitta några serier eller Bring Forth My Man Porn. Jag ska se kolla igenom om jag har några serietitlar som kan trigga.